Частина двадцята, розділ сьомий. Місто здригається від вибуху, і всі виходять подивитися. По всьому Честермілу мешканці виходять дивитися. Вони стоять перед своїми будиночками, на під'їзних алеях, на тротуарах посеред мейн стріт і хоча небо на північ від їхньої тюрми здебільшого затягнуте хмарами, їм доводиться прикривати очі від сяйва. Того, що Расті зі свого місця на вершечку чорної гряди побачив, як друге сонце. Звісно, вони бачать все, як воно є. На їх острозоріші навіть можуть прочитати назву на фюзеляжі падаючого літака, поки він не зникає нижче лінії дерев. У цьому нема нічого надприродного. Таке вже траплялося і раніше, не далі як на тижні. Хоча не так грандіозно треба визнати. Проте в мешканцях Честерміла оселяється гнітючий страх, який пануватиме в місті відтоді і до самого кінця. Будь-хто, хто доглядав на виліковно хворого, скаже вам, що надходить момент зламу, коли спротив помирає і вповзає покірність. Для більшості мешканців Честер Міла точкою зламу став пізній ранок 25 жовтня, коли вони стояли хто сам, а хто разом із сусідами, і дивилася, як понад три сотні людей валяться з гори в ліс ТР-90. На початку цього ранку приблизно відсотків 15 тутешніх мали на рукавах голубі пов'язки «Солідарності». Під захід сонця цієї середи в жовтні їх кількість збільшилася вдвічі. Коли сонце зійде завтра вранці, таких стане більше половини всього населення. Спротив поступається покірності. Покірність викохує залежність. Будь хто хто доглядав невеліковно хворого, скаже вам це хворі люди потребують когось, хто подаватиме їм пігулки і склянку з прохолодним солодким соком, щоб їх було легше ковтати. Вони потребують когось, хто мазю з арніки розітре їм болючі суглоби. Вони потребують когось, хто сидітиме поряд темної ночі, коли години тягнуться так довго. Вони потребують когось, хто скаже А тепер спи, завтра буде краще. Я тут. Спи, я про все подбаю. Спи. Офіцер Генрі Морісон привіз Джуніора в лікарню. На той час хлопець сяк так прийшов до тями, хоча так само белькотів якісь нісенітниці, а далі вже твіч повіз його кудись на каталці. Морісон дивився йому вслід і з полегшенням. У довідковій службі Генрі дізнався домашній номер великого Джима і номер міської ради, але ні там, ні там ніхто не відповідав. То були номери дротової мережі. Він якраз слухав робота, котрий повідомляв йому, що номер мобільного телефону Джима Ренні не значиться в реєстрі, коли вибухнув лайнер. Разом з усіма ходячими у шпиталі він вибіг на двір і стояв на розворотному майданчику дивлячись на нову чорну мітку на невидимій поверхні купола. Ще падали останні уламки. Великий Джим дійсно перебував у міській раді, але телефон він вимкнув, щоб ніхто йому не заважав доопрацьовувати обидві його промови. Одна для копів цього вечора, а друга перед усім містом завтра ввечері. Очувши вибух, він кинувся на двір. Першою думкою йому промайнула. Кокс підірвав атомний заряд. «Нікчемашний полковник. Якщо він проб'ється крізь купол, усе полетить шкереберть». Він опинився поряд з Елем Тімонсом, доглядачем будівлі міськради. Ел показав на північ, високо в небо, де ще здіймався дим. Великому Джиму це нагадало вибух зенітного снаряду з якогось фільму «Часів Другої світової війни». «Там був літак! – кричав Ел. – Величезний! Господи! Хіба вони не попередили всіх?» Великий Джим з полегшенням віддихнув. Його оскаженіле серце трохи вповільнило свій стукіт. Якщо це був літак, просто собі літак, а не ядерний вибух чи якась суперракета. У нього зацвірінькав мобільний. Він дістав телефони з кишені і розкрив. Піте, ти, ні, містере Ренні, це полковник Кокс. Що ви наробили? завела Ренні. Що це ви, люди, заради бога, тепер зробили? «Нічого. В голосі Кокса не було і сліду, колишньої холодної зверхності. Він звучав збентежено. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це було... Зачекайте хвилинку». Ренні чекав. На Мейнстрит було повно людей. Розявивши рота, вони дивилися в небо. Ренні вони здалися вбраними в людський одяг вівцями. Завтра ввечері вони стовпляються в залі міськради і почнеться їхнє бе, -бе, -бе. «Коли ж нам стане краще, і бе-бе-бе, подбайте про нас, поки не стане краще». І він дбатиме, не тому, що йому так хочеться, а тому, що така Божа воля. Знову звався Кокс. Тепер на додачу до збентеження в його голосі звучало знесилення. Це був уже не той чоловік, котрий залякував великого Джима, вимагаючи його подати у відставку». Саме таким тоном і говори, надалі, дружок, подумав Ренні, і тільки так. За попередньою інформацією, яку я маю, рейс номер 179 авіакомпанії Air Ireland наштовхнувся на купол і вибухнув. Літак прямував із Шеннона на Бостон. Ми вже маємо двох незалежних свідків, котрі повідомили, що бачили трилисник на хвості. Якийсь матеріал також може мати знімальна група ABC що працювала відразу за межею карантинної зони біля Гарлоу. Одну секундочку. Проминула не секунда і не хвилина, а набагато більше часу. Серце великого Джима вже було уповільнилося до його нормального темпу, якщо таким можна назвати 120 ударів за хвилину. Але тепер воно знову заспішило. І знову з тими ж поодинокими циклічними поштовхами. Він закашляв і вгатив себе кулаком у груди. Серце нібито майже заспокоїлося, а тоді перейшло в режим тотальної аритмії. Піт виступив йому на лобі. День, що спочатку був сірим, в момент йому здався занадто яскравим. Джиме – це був Ел Тімонс, і хоча він стояв поряд з великим Джимом, голос його чувся немов з якоїсь далекої-далекої галактики. «З вами все гаразд?» «Усе добре», – промовив великий Джим. «Залишайся тут. Ти мені можеш знадобитися». Повернувся Кокс. Так, дійсно, це був літак ірландської авіакампанії. Я щойно подивився свіжий матеріал, знятий командою ABC. Там якраз одна з телевізійниць вели репортаж, і це трапилося просто за її спиною. Вони відзняли всю катастрофу. Я певен, їхні рейтинги злетять угору. Містере Ренні, між нами можуть бути деякі суперечності, але я сподіваюся, ви донесете до ваших виборців що з цього приводу їм нема ніяких причин хвилюватися. Ви мені краще скажіть, яким чином це...» Серце знову затнулося. Дихання урвалося, потім відновилося. Він удруге вгатив себе кулаком у груди. Тепер ще дужче, і сів на лаву біля вимощеної цеглої доріжки, що вела від міськради до тротуару. Замість свіжого шраму на куполі, Ел тепер дивився на нього, занепокоєно хмурячи брови, і як гадав великий джим зі страхом. Навіть зараз у такому стані йому радісно було це бачити, радісно знати, що його вважають незамінним. Вівці потребують чабана. Ренні, ви слухаєте? Ви в порядку? Слухаю. Разом з тим він прислухався до свого серця, котре залишалося далебі не в порядку. Яким чином це трапилося? Як таке взагалі могло трапитися? Я то гадав, ваші люди попередили геть усіх. Я ще не певен і не знатиму точно, поки ми не відкриємо чорну скриньку. Але свою думку ми на цей рахунок маємо. Ми розіслали директиву до всіх комерційних авіакампаній, щоб трималися подалі від купола. Але для рейсу номер 179 це звичайний польотний курс. Ми гадаємо, хтось забув перепрограмувати автопілот. Отак просто. Я повідомлю вам деталі, щойно ми їх тут отримаємо. Проте зараз найважливіше запобігти початку паніки в місті. Проте за деяких обставин паніка – гарна річ. За деяких обставин, як-от харчовий бунт або підпал, це вельми корисна річ. За великим рахунком, це результат глупства, але також і прикра випадковість продовжував правити своє хокс. Донесіть цю інформацію до ваших людей. «Вони знатимуть те, що я їм скажу, і віритимуть в те, що мені потрібно», – подумав Ренні. Серце в нього затанцювало, як шматок жиру на гарячій пательні, потім взяло ненадовго нормальніший ритм і знову засмикалось. Не прощаючись із Коксом, він натиснув червону кнопку «Кінець дзвінка» і опустив телефон назад до кишені. Потім подивився на Ела. «Я хочу, щоб ти відвіз мене до шпиталю», – промовив він якомога спокійніше. Щось мені трохи зле стало». Ел із солідарною пов'язкою на руці стривожився ще дужче. «Ой, звісно ж, Джиме, сидіть тут, поки я збігаю по мою машину. Ми не можемо дозволити, щоби з вами щось трапилось. Ви потрібні місто». «А то я цього не знаю», – подумав великий Джим, сидячи на лаві, дивлячись на велику чорну пляму в небі. «Знайди Картера Тібодо, скажи йому, щоб зустрічав мене там. Він мені потрібен під рукою». Були й інші інструкції, які він хотів дати, але тут уже його серце зупинилося цілком. На мить вічність роззявилася в нього під ногами, відкрита темна безодня. Рені задихнувся і вгатив себе в груди. Серце зірвалося в скажений галоп. Він на це подумав Не зраджуй мене зараз, мені так багато треба зробити. Не смій. Ти, нікчимахо, не смій. Що це було? спитала Норі тонким дитячим голоском, а потім сама ж на це й відповіла. Це був літак, правда? Літак повний людей. Вона вдарилася в сльози. Хлопці намагались утриматись від плачу, але не змогли. Румі відчув, ніби він і сам плаче. Йо, сказав він. Гадаю, так, літак. Джо обернувся й подивився на фургон, котрий уже їхав у їхній бік. Діставшись під гряди, він збільшив швидкість, ніби Расті страх, як не терпілося повернутися. Коли він під'їхав і вискочив з кабіни, Джо побачив також іншу причину його поспішності. Свинцевий фартух пропав. Не встиг Расті промовити і слова, як задзвонив його телефон. Він різко відкрив його, глянув на номер і прийняв дзвінок. Очікував почути Джинні, але заговорив той новий парубок – Терстон Маршал. «Так що Якщо це щодо літака, то я бачив. Він послухав, нахмурився, потім кивнув. Гаразд. Так. Правильно, я їду. Передайте Джинні і твічу, щоб кололи йому два міліграми валіуму. Внутрішньо венно. Ні, краще хай буде три. І скажіть йому, щоб поводився спокійно. Це чуже його натурі, але нехай докладе зусиль. Його сину віддайте п'ять міліграмів. Закривши телефон, він подивився на них. Обидва Ренні потрапили в лікарню. Старший із серцевою аритмією, у нього вона з'являлася і раніше. Чортовому дурню треба було ще два роки тому поставити ритмоводій. Терстон сказав, що молодий має симптоми, які здалися йому схожими на гліому. Сподіваюся, він помилився. Норі підняла вкрите сльозами обличчя Расті. Однією рукою вона обіймала Бенні Дрейка – котрий скажено тер собі очі. Коли підійшов і став біля неї Джо, вільною рукою вона обійняла і його. «Це ж пухлина мозку, так?» – спитала вона. «Дуже небезпечна. Коли це трапляється в юнаків віку Джуніора Ренні, це майже завжди вкрай небезпечно». «Що ви знайшли там?» – спитав Ромі. «А що трапилося з вашим фартухом?» – додав Бенні. «Я знайшов те, що Джо і думав. Генератор!» – промовив Ромі. – дока, а ви певні цього? – А вже ж. Він не схожий ні на що з того, що мені доводилося бачити дотепер. Я цілком певен, що ніхто на Землі не бачив раніше нічого подібного. – що з іншої планети, – промовив Джо голосом таким низьким, що прозвучав він у нього як шепіт. – Я так і знав. Расті суворо подивився на нього. – Ти не мусиш про це говорити. Ніхто з нас не мусить. «Якщо нас питатимуть, відповідаємо, що шукали, але нічого не знайшли». «Навіть моїй мамі?» – спитав Джо печально. Расті ледь не розслабився в цей бік та взяв себе в руки. Зараз ця таємниця належала п'ятьом людям. Це і так уже було забагато. Але діти заслужили на те, щоб знати, а Джо Маклечі і сам здогадався. Навіть їй принаймні поки що. «Я їй не можу брехати», – сказав Джо. «Це не подіє». Вона все наскрізь бачить своїм материнським прозором. Тоді просто скажи їй, що я взяв з тебе клятву берегти таємницю, і їй тебе краще не питати. Якщо наполягатиме, скажи їй, щоб побалакала зі мною. Поїхали, мені треба повертатися до лікарні. Ромі, ви за кермом, у мене нерви на межі. А ви не хочете, почав Ромі, я розповім вам усе, по дорозі. Можливо, нам навіть вдасться придумати, що з цим робити. За годину після того, як «Боїнг-767» ірландських авіаліній врізався в купол, до поліцейської дільниці Честер Міла хоробро вступила Розі тримаючи в руках накриту серветкою тарілку. Стейсі Могін знову сиділа за стійкою, маючи на обличчі вираз такої ж втоми і збентеження, як її Розі відчувала у своїй душі. «Що це?» – спитала Стейсі. «Ланч для мого кухаря». Два підсмажених сендвічі з беконом, латуком і помідорами. Розі навряд чи я можу пропустити тебе до нього. Я взагалі не можу туди когось пускати. Мел Ширлз розповідав двом новобранцям про шоу автомобілів монстрів, яке він бачив минулої весни в Портлендському спортивному центрі. Тепер він озирнувся. Я йому віднесу, міст вічел. Ти ні. відрізала Розі. Мел здивувався. На його обличчі відбилася образа. Йому завжди подобалася Розі, він гадав, що і вона добре ставиться до нього. «Я не можу довірити тобі тарілку, бо ще розіб'єш», – пояснила вона, хоча правда полягала не зовсім в тому, правда полягала в тому, що вона йому зовсім не довіряла. «Я бачила, як ти у футбол граєш, Мелвіне». «Та годі вам, не такий вже я не зграбний. А ще я хочу побачити, чи з ним там все гаразд». Йому не дозволено приймати ніяких відвідувачів, сказав Мел. Це наказ шефа Рендолфа, а він його отримав прямо від виборного Ренні. Нехай, а я йду вниз. Тобі доведеться скористатися електрошокером, щоб зупинити мене. А якщо наважишся, я більше ніколи не приготую тобі вафель з суницями саме таких, як ти любиш, щоби соус просякав аж до середини. Вона роззирнулася довкола і пхекнула. Крім того, я не помітила тут нікого з тих наказувачів. Чи я чогось не добачаю? Мел думав, було продемонструвати новачкам власну крутість, але потім вирішив, що не варто. Йому справді подобалася Розі, і вафлі її подобались, особливо коли вони були трохи глиюваті. Він підсмикнув на собі пояс і промовив. Окей, тіко я теж піду з вами, і ви не понесете йому нічого, поки я не зазирну під ту серветку. Вона підняла серветку. Під нею лежало два сендвічі і коротка записка, надряпана на звороті чекового бланка з троянди шипшини. «Тримайся!» – було написано в ній. «Ми віримо в тебе!» Мел узяв записку, зім'яв і кинув у бік сміттєвого кошика. Промазав, і один з новобранців похабцем кинувся її підібрати. «Пішли!» – рушив Мел. Але тут же зупинився, взяв половинку одного сендвіча, і відірвав добрячий шматок. «Він усе одно все не з'їсть», – пояснив він Розі. Вона промовчала, але коли він попереду неї почав спускатися сходами, в Розі виникло гостре бажання розбити тарілку йому об голову. Вона вже пройшла половину підвального коридору, але Мел раптом сказав, «Далі вам не можна, міст вічал, далі я сам понесу». Вона віддала йому тарілку і печально дивилася, як він нахиляється і зі словами «Ланч подано, гівновозе!» – просовує її крізь грати. Барбі його проігнорував. Він дивився на розі. «Дякую, але якщо це готував Енсон, не знаю, чи залишуся я так само вдячним після першого ковтка». «Я сама готувала», – відповіла вона. «Барбі, чому вони тебе побили?» «Хіба ти намагався втекти? Вигляд у тебе жахливий». «Я нікуди не тікав. Спротиву, при арешті не чинив, хіба не так, Меле?» «Ти ото краще б припинив пащикувати, бо інакше я ввійду до клітки і заберу в тебе оті самвічі геть!» «А вже ж, можеш спробувати!» – кивнув Барбі. «Позмагаємося за їжу!» Оскільки Мел не виявив бажання сприйняти цю пропозицію, Барбі знову звернувся до Розі. «Там був літак?» «По звуку схоже, що літак, якийсь великий!» По ABC сказали, це був ірландський авіалайнер, повний пасажирів. Спробую вгадати. Він летів курсом на Бостон або Нью-Йорк, а якийсь вайло забув перепрограмувати автопілот. Не знаю, по телевізору про такі подробиці ще нічого не розповідали. Годімо підійшов до неї мел і взяв за руку. Досить уже баляси точити. Вам треба піти звідси, поки в мене не почалися неприємності. Як ти почуваєшся, спитала Розі в Барбі недовго опираючись молодому полісменові. «Нормально», – сказав Барбі. «А в тебе як справи? Ти вже владнала оту справу з Джекі Веттінгтон?» «Ну і яка, питається, повинна прозвучати відповідь на це запитання?» Тим паче, наскільки пам'ятала Розі, вона не мала ніякої справи, котру мусила владнати з Джекі. Їй здалося, що вона помітила, як Барбі легенько кивнув головою і сподівалася, що це не грає її уяви. «Поки ще ні». Відповіла вона. «А варто було б, скажи їй, щоб перестала сучитись». «Як би що?» – промормотів Мел. Він міцніше вчепився в руку розі. «О, Дімо вже, не змушуйте мене вас тягнути. Передай їй, що я сказав, що ти гідна людина», – гукнув Барбі, коли вона вже підіймалася сходами в супроводі Мела, котрий тепер ішов за нею по п'ятах. «Вам з нею справді варто побалакати. І дякую тобі за сендвічі». «Передай їй, що я сказав, що ти гідна людина». Це було послання. Вона не мала в цьому сумнівів. «Мел цього не второпав», – гадала вона. Він завжди був тупуватим, і схоже, що життя під куполом аніскільки не додало йому олії в голові. Тому-то Барбі й ризикнув про це заговорити. Розі вирішила розшукати Джекі якомога швидше і передати послання «Барбі каже, що я гідна людина». Барбі передає, що ти можеш говорити зі мною відверто. «Дякую тобі, Меле», – сказала вона, знову опинившись у кімнаті чергових. «З твого боку, це добрий крок, що ти дозволив мені це зробити». Мел озернувся навкруги, не побачив ніде начальства, більшого за себе, і розслабився. «Без проблемок, але не думайте, ніби ви зможете знову спуститися туди з вечерею, бо цього не буде». Він подумав і філософськи завершив. Він зараз заслуговує на щось приємне, я гадаю, бо якщо прийдете наступного тижня о цій порі, він уже буде підсмажений не згірш за ті сендвічі, що ви їх йому приготували. Це ми ще побачимо, подумала Розі.